Вже й лік загубили своїм виїздам до Галича. Тільки не за це ніби й пожити можна спокійно, як напасники знову лізуть. Теодосій бував у всіх походах. Тепер він теж скакав разом з усіма. І хоч і не дуже радісною була поїздка, та Теодосій не зважав ні на що, він ніколи не сумував. Така вже вдача була в нього, старого бездомника». «Чи на дворі під дощем спить, чи голодний сидить? Не журиться, завжди веселий!» Він їхав з Микулові в першій сотні слідом за Данилом. «Ех, кого б знайомого знайти, щоб медом почастував?» Кинув ніби ненароком тебе «Хіба до вірного товариша Судеслава зайти? Він неодмінно неллє!» «Ти тільки про меди думаєш», – гризнувся замислений Микула. «Думати про мед завжди треба, бо інакше він закисне». «Багато меду закисло в твоєму животі», – уколов Микула Теодосія. Теодосій ляпнув долоною по кольчузі. «Та живі, то мене залізний, мед нікуди не вийде». Уже би вірвалася розмова та дружинник, який їхав поряд, нагадав, що Теодосій не закінчив своєї оповіді про те, як він чинцем був. «О, – гукнув Теодосій, – я вже забув, що не докінчив». А був я тоді у Київському монастирі мніхом. «І ти був мніхом смирним, благочестивим, кинув ззади якийсь дружинник, і всі завелися сміхом. Теодосій оглянувся, замовк і махнув рукою. Не бути там, сам би подивився. Вельми поважав мене і гумен щодня питає Ну, як там Теодосій? Не забував, старий, про мене, прийде, ану, дихни. Все винюхував, чи меду не чути. «А ти ж не пив?» «Я не пив, повірити, не пив. Тоді, як спав, не пив. А вожик мене в монастирі не було». Усі, що їхали близько, гучно зреготали. «Скільки ще разів до Галича ходити будемо, після того, як ущух Регіт, – сказав Теодосій. «Тільки виженемо супостатів, поїдемо кудись». Знову в Галичі немає ладу, вороги як мухи в двері летять. Доведеться, мабуть, тобі, Микула, тут осісти і не пускати нікого. Дружинники, що було похнюпили носи, знову повеселішали. «І коли ти, Теодосіє, ось свій язик замкнеш? Уже натомився він», – кинув хтось з дружинників. «Е, ні, мій язик відпочиває, коли сплю, я сплю і язик спить». Вибух реготу, знову покрив Теодосієві слова. Між князями та боярами теж почалася розмова про Галич. Василько наполегливо пропонував залишити в Галичі багато війська. «Е, брате, озвався Данило, Та хіба тільки один Галич у нас? І Володимир треба берегти, і Берестя, і Холм, і на понизі треба бути. І набридло вже, – повернувся до нього Василько. «Набридло?» – перепитав його Данило. А все любі та милі бояри, бояри галицькі. Ніде таких немає. Ходять тихо, мов кошенята, і не чути кроків. А ззад, мов, вовки кидаються, кусають. Може так зробити, як Ігоревичі зробили? Голос подумав Василько. Усіх підряд чи що? Розкрив очі Мирослав. Усіх, запально вигукнув Василько. Вгоді б панькатися з ними, і в Галичі б тихо було, і король Угорський носа не поткнув би, з ким би тоді він змовлявся? Данило оглянувся. чи не чують дружинники, але там лунав розкотистий регіт, Теодосій оповідав про чергову свою пригоду. Ні, так не можна, похитавши головою, зітхнув Данило. Надвечір Данилова дружина... Розмістилася в оселищах на лівому березі Дністра, щоб на ранок переправитися на той берег і вдарити на Фільнія. Але на цей раз битися з ворогом не дивилося. Фільній утік, бо мав мало війська. Посилаючи його, король Андрій мав і інший намір – домовитися з Мстиславом. А Фільній прибув уже після смерті Мстислава. Втекли з Фільнієм і Судислав, та Володислав. Данило лишився на деякий час у Галичі, а Василькові наказав, щоб сам управлявся на Волині. Треба було втихомирити Галич, бояр прикрутити. Вже уїжджати збирався, як уночі хтось терем запалив. Добре, що пригасила, то згорів би, як свічка, та, може, й Данила не встиг би вискочити. Розлючений Данило скаржився Мирославу нема спокою від лиходіїв бояр. Та щоб не було. Вона своєму поставлю. Галич заспокоїмо, знищу коромолу. Хоч сил багато покладу, а знищу. Довго доведеться Даниле з ними воювати. Нічого. Це вже мені так на роду написано. Від народжені до смерті меча з рук не випускати. Зовні бояри нічим себе не виявляли. Ходили до Данила у справах, збиралися до нього на раду, і не можна було на них гніватися. Купці приїздили, закуповували хліб, сіль, хутра, шкури, торжища в Галичі збільшувалися. Червень був дуже жаркий. Не тільки вдень не сховаєшся в будинку від спеки, а й вночі не заснеш. Розмурений Данило лежав на ліжку і дрімав, коли до нього зайшов Филип. Бачу я, що ти втомився, князю. «Повідьмо в моє селище, воно й назву має затишну – вишня!» «Лови, які там у мене добрі! Диків багато і вишня вродила!» Погодився Данило, а сам з Мирославом поговоривши, оповів йому про Филипові запросини. Мирослав радив поїхати, тільки взяти з собою дружинників побільше. «Все може бути, хоч їдеш не на війну, – а війна, як той дощ, світить сонце, на дворі година, а потім хмара налетіла, і вода лється. Филоп поїхав раніше, а Данило через день після нього.